Ați la locul unde ultimele știri din știință se discută informații și neserios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi. Iar eu sunt Andrei. Astăzi este 1 aprilie, da, puteți să aveți încredere, e 1 aprilie și o să vorbim despre mecanismele stocării de memorie între creierii noastre și despre informații automatizate de către calculator. Deci rămâneți conectați pentru a privi lumea cu alții Andrei, bine reveni la mine în pod! Bine te-am găsit! Săptămâna trecută nu am făcut emisiunea. Pentru că, din păcate, am avut o viață foarte ocupată, dar astăzi avem un uh, oaspet special. Cine este? Îl cheamă Gabi Blaj și probabil că va fi cel care se va ocupa de pagina noastră de internet și, când va avea ocazia, va fi și invitat în emisiune. Și când va avea curajul să vorbească mai mult. Sper să vorbească. De fapt, dacă îi dai un pic microfonul... Uite, eu îl dau acum. Gabi, îmi pare bine că ai venit. Îmi pare bine că v-am găsit. Astăzi, uh, astăzi, oricum, o să-i pune câteva întrebări lui Gabi referitoare la articolul despre muște. Uh, cu cea mai mare plăcere. Asta mă-ți vreau să-l Andrei. <laughs> Hai să trecem Andrei la <laughs> Datul săptămânii de astăzi sună cam așa. Știința este ca o ecuație diferențială, ale cărei uh, condiții de margine sunt impuse de religie. Alen Turing, unul dintre fondatorii computerului. Andrei, mai țin minte când ai luat prima ta notă foarte mică? O patru, să spunem? Da, țin foarte bine minte. Mai ales la facultate. Atunci a fost mai dureros? N-a fost mai dureros, dar nu m-a crezut nimeni. <laughs> Ei bine, se pare că există un mecanism aparte, prin care amintirile speciale din viață rămân impregnate din creierul nostru. În cadrul acestui proces special de memorie, creierul cooptează mașinăria care specializează genele în timpul dezvoltării embrionice. Mașinăria despre care vorbim este procesul de metilare, Aici un grup chimic de numit metil, în fapt carbon-hidrogen 4, se atașează uneia din cei patru acizi nucleici ce formează ADN-ul, și anume citosina. Partea din lanț de ADN care este astfel metilată devine inactivă, iar informația scrisă în el nu se transmite mai departe pentru crearea de proteine. Metilarea este un proces în special important pentru definirea tipurilor de celule. Astfel, toate celulele au același ADN, după cum știm, Dar bucăți diferite din ADN sunt exprimate diferit în celule diferite, ceea ce conduce la celule diferite. De aceea și procesul de metilare este important la începutul vieții, atunci când celule se specializează în diferite tipuri. Mai târziu, când celulele de același tip se vor replica, există chiar și o enzimă specială numită metilaze, ce asigură că aceleași părți din ADN care au fost metilate înainte, vor fi metilate din nou în noua celulă de același tip. Cu toată preponderența lui la începutul vieții unui organism, metilarea este câteodată importantă și în procesul de expresie al diferitelor gene pentru celula matură. Aici, metilarea este folosită ca un mecanism de întărire a deciziilor de a citi anumite părți din ADN, decizii luate prin alte mecanisme. Până acum însă, opinia generală a fost că acest proces nu este folosit în stocarea memorilor de lungă durată. Acum să vorbim puțin despre cum se stochează memoriile. Să ne reamintim: memoriile de lungă durată sunt stocate prin schimbarea de lungă durată a tăriei interacțiilor din, dintre neuroni. Astfel, o legătură dintre doi neuroni poate fi excitată foarte mult în cursul unui proces de învățare repeti, repetitiv sau datorită unor emoții puternice, emoția pe care ai luat-o tu atunci când ai luat patru. În modul cel mai des întâlnit, unul dintre cei doi neuroni, cel ce primește semnalul electric, își va activa mecanismele de citire a ADN-ului, conducând la înmulțirea dentridelor ce primează semnalul electric și deci atărie interacției dintre cei doi neuroni. Cercetătorii Miller și Sweat, autori ai rezultatelor de astăzi, au pornit de la observația deja știută că metilarea este un proces deja observat în oamenii cu grave neuronale, ca schizofrenia. Ei și-au pus atunci întrebarea dacă cumva metilarea nu este folosită și la stocarea memorilor de lungă durată, în special pentru a întări conexiunile neuronale și a face memoria de lungă durată. Și desigur că au venit cu un răspuns pozitiv. În experimentele lor, cei doi cercetători au indus memorii de teamă câtorva șoareci, punându-i în metalice și administrându-le șocuri electrice dacă cumva se mișcau. După un tip, ce învățau să stea nemișcați, desigur. Dându-le apoi medicamente ce inhibează metilația, i au arătat că memoria de lungă durată a acestor șoareci a fost afectată, ei uitând experiența ce o învățaseră. Șoarecii știu desigur pe pielea lor cum. Cercetătorii sunt optimiști că rezultatul lor poate conduce la o înțelegere mai aprofundată, nu numai a mecanismelor ce controlează memoria de lungă durată, dar și a celor implicate în bolile grave ale schizofreniei sau autismului. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate în revista Neuron din 15 martie 2007. Am ascultat cu mare interes știrea. Așa, și ai câteva obiecții. Da, câteva obiecții destul de puternice. Întâmplător, deși n-am vorbit dinainte, subiectul se potrivește perfect cu ultimul meu postdoc din Enschede. Așa, unde te ocupat de ce? Unde m-am ocupat de, în principiu, Împachetarea ADN-ului în da. celule da. și diverse, uh, schimb, diverse schimbări chimice în ADN care influențează împachetarea în celule. Una din, uh, uh, dintre aceste mecanisme e metilarea. E exact. specialist în metilare. Nu sunt specialist în metilare, însă am câteva idei bune despre ce se întâmplă. Uh, o să încerc să povestesc un pic uh, despre mecanismul uh, de metilare, de metilare. Yeah. Uh, de, despre efectele metilării în principiu când uh, părți din ADN sunt metilate da. uh, din punct de vedere energetic ADN-ul uh, se împachetează mai strâns Așa. energia de interacție mai mare drept care uh, uh, părțile metilate din ADN sunt uh, împachetate mai strâns și enzimele care transcriu ADN-ul ca în final să producă proteine, ori să aibă acces mai dificil la părțile metilate. E ca și cum mai zice că ADN-ul e ca un gem. ADN-ul e oață, te apuci și îl împachetezi îl faci un ghem și părțile care sunt metilate sunt undeva în interiorul ghemului. Exact. Și enzimele nu au acces la interior, respectiv așa de ușor. Exact. Bun, și atunci de ce este important? La ce e important mecanismul ăsta? Unul din efectele metilării este că dacă anumite părți din ADN care sunt responsabile pentru transcrisul proteinelor esențiale în viața de zi cu zi a celulei sunt oprite, atunci uh, se întâmplă lucruri destul de rele pentru celulă Și se pare că un exemplu ar fi, de exemplu, cancerul. Până acum, din câte știu eu, nu există niciun, niciun fel de cancer care nu e corelat cu o metilare defectuasă a ADN-ului. Și... Aș spune că asta e foarte interesant din punctul de vedere al articolului nostru. Ai zice că viața celulei e total aruncată peste cap în momentul în care metilarea este defectuoasă, Și m-aș aștepta foarte bine ca, printre altele, memoria de lungă durată, ca multe alte funcții să fie afectate. Dar n-aș spune, spune că metilarea e responsabilă pentru memoria de lungă durată, doar că există o mică corelație. Deci tu ceea ce vrei să spui e că atunci când strigi metilarea, strici o grămadă de chestiuni în interiorul organismului. Și te afectează, printre altele, și memoria de lungă durată. Da. Iar ceea ce îi consideră un argument, de fapt, e un argument foarte slab. Da. Privit, dintr-un punct de vedere mai larg, e un argument slab. Aș, aș spune chiar un pic mai, mai, mai dur. Metilarea este esențială pentru viața celulei. O celulă de mamifer, dacă în primele 10 zile are metilare defectuoasă, de obicei moare, nu se dezvoltă mai departe. No, dacă subiectul ăsta a fost controversial, imaginați vă subiectul următor. Și pentru că ai menționat cuvântul controversial, știi că mie îmi place foarte mult argumentația și posibilitatea de a discuta în contradictoriu, așa că la ce subiecte gândeai? Este vorba de a, posibilitatea de a ne e, lungi viața și o să vezi cum, să vezi cât de, cât de interesant este. E, tinerețe fără bătrânețe sau viață fără de moarte? Și viață fără de moarte, de fapt, spune celebra poveste. E, noi spune că chiar și 10 ani adăugați la viață n-ar fi rău, căci atât se pare că putem adăuga la viață printr-o metodă ingenioasă dezvoltată de Mihail Șepcinop, un cercetător afiliat până acum a Universității din Oxford. Astfel, acesta ne propune să mâncăm mâncare îmbunătățită izotopic. Cu alte cuvinte, atomii din mâncarea respectivă ar fi înlocuiți cu izotop corespunzători, iar acești izotopi ar fi preluați apoi de corpul nostru și integrați în celulele noastre. Izotopii sunt atomi cu un număr diferit de neuroni decât cei de neutroni decât cei obișnuiți, am zis neuroni, mă am la neuroni. Da, deci atomii sunt, izotopii sunt atomi cu un număr diferit de neutroni decât cei obișnuiți, ceea ce face ca interacțiile dintre atomi să fie puțin diferite, dar nu prea mult, ca să nu se strice legăturile moleculare ce definez proteinele. De astfel, izotopii sunt folosiți des, de exemplu, modalitățile de vizualizare a celulelor și se știe că, în general, ei nu provoacă reacții adverse. Idealul Mihail Șepcinov este să înlocuiască atomii din organism cu izotopi, în așa fel încât legăturile moleculare să fie mai puternice, incluzând ADN-ul. În acest fel, ele ar fi mai rezistente la procesele de degradare, cum ar fi cele induse de radicalii liberi. Când a citit despre această manieră de a lungi viața, am rămas puțin reluctant, căci îmi pare imposibil de prezis în care directe se vor modifica interacțiile moleculare. Nimic nu spune că ele vor fi întărite, ținând cont că interacțiile moleculare sunt foarte complexe, în organisme. Dar totuși am să-i dau credit autorului, mai ales că el a măsurat durata de viață într-o colecție de viermi hrăniți artificial cu mâncare îmbunătățită izotopic și a arătat că viața viermilor a crescut cu 10%. Dacă Mihail Șepticov are dreptate, se va dovedi cu siguranță în anii ce vin, caz în care îl așteaptă desigur premiul Nobel și un loc în panteonul științei. Măcar să fie așa, aș mai prinde și eu o pensie mai lungă. Rezultatele acestor experimente au fost publicate în revista Chemistry and Industry. Andrei, ce spui? crezi în așa ceva? Deloc. De altfel, eu sunt în general un pic mai sceptic decât majoritatea oamenilor. Prima mea reacție a fost ceva de genul și ce are măria cu pălăria revenim la parte nici măcar nu am înțeles de aici despre care izotop se vorbește în schimbare. La hidrogen nu prea am putea să punem deuteriu că e radioactiv și timpul de viață s-ar în jumătății puternic. Am la carbon iarăși dacă încercăm ceilalți sunt radioactivi. Și deci mi-este un pic neclar ce vrea. Probabil care sunt oxigenii. acei izotopi? Probabil că oxigenii n-aș putea să-ți răspund care și în general după mine corecțiile de, datorită nucleului asupra structurii electronice ar trebui să fie de ordinul sub 1 la milion. Gabi sugerează vizual că supraestimez puternic. Bine, deci, Eu nu cred și în general aș prefera un, în acest caz pentru că este foarte controversial. Aștept până am să văd rezultatele unui experiment dublu orb în care cel care hrănea viermi nu știa dacă e îmbunătățit izotopic sau nu. Atunci doar să avertizăm ascultătorii în final că dacă văd alimente cu eticheta îmbunătățit izotopic pe, pe alimentul respectiv să nu cumpere totul. Și cealaltă problemă pe care aș vrea să o ridic este, acum, virtutea funcției pe care o am, mă gândesc și la aspectele economice, care sunt costurile acestor îmbunătățiri izotopice. Separarea izotopică este extrem de scumpă și nu ar avea sens una, un asemenea preț în cazul unui produs de genul mâncare. Da, bine, asta nu stă așa de sigur. Dacă ți-ar zice cineva că îți poți lungi viața cu 10 ani, cred că ai fi în stare să dai o grămadă de bani pentru asta presupunând că aș avea acea grămadă de bani. Gabi, poți să treci de la comentariile vizuale la cele auditive? Uh, da. Probabil că interacțiile moleculare nu vor fi deloc afectate. Însă, ce s-ar putea schimba este că, folosind izotopi diferiți, probabil că nivelul de radioactivitate o să fie puțin crescut. Și există niște studii care arată că a, nivel de radioactivitate zero e mai puțin sănătos decât un oarecare nivel de radioactivitate. Deci există un optim de radioactivitate pe care a, organismul uman ar trebui să-l primească. Evident, asta ar trebui demonstrat într-un într experiment adevărat, double blind. Deci recunosc că mă simt un pic a, șocat de opinia că un pic de radioactivitate este pozitivă. M-aș aștepta ca un pic de radioactivitate să fie pozitivă pe termen lung pentru evoluția biologică, pentru că favorizează schimbările genetice și adaptarea, dar pentru un singur organism, pentru o singură perioadă de viață, dar iarăși nu am argumente împotrivă. Totuși, dacă e să concluzionăm subiectul, într-adevăr a fost controversial și mai trebuie să lăsăm timp să decida Andrei, tocmai am răspuțit puțin și am ajuns la concluzia că cei plecați în străinătate uită limba română deci se spune controversat și nu controversial și acum să continuăm ce ne-ai adus tu astăzi? Astăzi aș vrea să vorbim un pic despre cercetarea industrială și pentru introducere toată lumea știe, de, îl cunoaște Google și succesul major pe care îl are. Originea succesului major a fost tocmai în calitatea de a fi în stare să aprecieze corect ceea ce un, cineva caută pe internet. Mândul care pui doar câteva cuvinte, sunt probabil peste un milion de pagini care sunt relevante și ceea ce au adus ei nou este tocmai algoritmul care îți permite să decizi ce este cu adevărat important din punctul de vedere a unei persoane umane. Inițial aveam pe tine în plan să te întreb cu privire la dacă știi în ce consta acest algoritm, dar am să-l lăs pe Gabi să-l descrie. <laughs> nu te stai la așa ceva! Trei la microfon. Algoritmul de page ranking de la Google este foarte simplu și foarte frumos din punct de vedere matematic. Se identifică toate link-urile de, de pe toate paginile de pe internet și astfel putem avea o matrice cu un miliard de linii și un miliard de coloane, de exemplu, pentru un miliard de pagini și în, în această matrice vom scrie câte legături există între fiecare două pagini. Pe urmă, pentru această matrice trebuie calculat uh, eigenvectorul, vectorul propriu cel mai mare practic, uh, și pentru fiecare pagină uh, vom avea elementul corespunzător care o să dea rangul matricii. Intuitiv, uh, rangul uh, paginii este proporțional cu probabilitatea de a ajunge la pagina respectivă Uh, luând la întâmplare una din cele un miliard de pagini uh, și clicând la întâmplare din link în link. În cazul extrem în care pe o pagină nu mai există niciun link se începe din nou de la lista completă de un miliard de pagini și se apasă la întâmplare pe un link. Probabil dacă am re repeta experimentul de câteva sute de miliarde de ori am putea ajunge la același rezultat. Uh. Deci aceasta a fost pe scurt principala realizare tehnică a celor de la Google, principala lor invenție. Între timp au mai dezvoltat o altă serie de utilități, tools-uri de genul hărți, posibilitatea să îți faci documente Excel pe internet, dar care nu au fost legate de aspecte tehnice, de inovații. Ultimul domeniu încă de care au început să se lege este acela al traducerilor. Precum cum se știe, toate mașinile de traducere actuale de calculator se bazează pe faptul că oamenii încearcă să programeze reguli gramaticale în cadrul mașinilor și mașinile folosind acele reguli gramaticale încearcă să traducă. Problema fundamentală în este că o gramatică umană este extrem de complexă și există tot felul de referințe implicite în care este neclar care este obiectul care este referit, care este foarte clar pentru o minte umană, dar este până acum nimeni n-a reușit să scrie un algoritm clar. De aceea, majoritatea traducerilor pentru cei care l-ați văzut vreodată sunt aproape neinteligibile. Soluția celor de la Google nu este să încerce să îmbunătățească calitatea acestor gramatici pe calculator pentru că lor li se pare că că inerent ne lipsește ceva acolo, ci soluția lor a fost să luăm absolut toate documentele între două limbi care au fost traduse de către un om și care probabil sunt traduceri de calitate, care au sens, să le introducem într-o bază mare de date și când cineva vrea să traducă un anumit text dintr-o limbă în alta, să se uite la texte similare, porțiuni similare care au fost traduce și să verifice care este traducerea cea mai populară, care probabil că este traducerea corectă. Deci, ideea se bazează din nou pe o căutare într-o bază de date la care ei sunt foarte buni. Pentru moment, oferă servicii de traducere automată între limbile arabă, chineză, rusă și engleză. Cei care le-au testat au fost impresionați de calitatea traducerii din arabă în engleză, care se pare că este o traducere dificilă și că rezultatele traducerilor de pe știri, serviciile de știri arabi, arabe apar într-o engleză aproape naturală. Pentru cei care vor să o încerce, se găsește la google.com, language tools. Andrei, chiar, chiar mi-a plăcut prezentarea da? Stau acum și mă întreb, ce crezi o să crească, o să dispară pe viitor traducătorii? Oamenii? Sau să se facă tot automat? Nu știu să-ți răspund la această întrebare, dar dacă eu să-mi dau cu părerea, vor dispărea probabil cam 90% din ei. În continuare va fi o nevoie de o traducere de cea mai bună calitate, o traducere cu caracter literar, dar pentru o documentație, o, documentație de o rețetă de bucătărie, de soară, Nu cred că se va ajunge la modelul traducerii instante. Și când mm -hmm. crezi că o să apară versiunea română? Uh, nu știu. Avanta, motorul este cu atât mai eficient, cu cât există mai multe texte care sunt traduse între cele două limbi și cu cât traficul între cele două limbi este mai intens. Deci, cred că va dura până când va apărea o versiune limba română. că astăzi este ziua motoarelor de cercetare, așa că, Cristi, aș vrea să te întreb. Știi care este un motor de căutare și mai bun decât Google? Păi, uh, nu știu. Chiar nu știu. Sunt curios. Uh, tu însuți, în momentul în care ai decis, după ce ai făcut o căutare pe Google, Yahoo sau oricare alt motor, că acela este documentul pe care, de fapt, îl vroiai. Bine, dacă dăm că un motor de căutare, trebuie să fie un software, ceva care face exact ce vreau eu. Uh, da, uh, dar nu neapărat un software. Vreau să discut despre o altă inițiativă a celor de la Wikipedia. Știi ce este Wikipedia, da, știu. nu? Da, De altfel, o recomand tuturor ascultătorilor. Este o enciclopedie care este scrisă de către utilizatori. Oricine are dreptul să editeze și se pare că rezultatul este de o calitate tehnică excelentă. Jimmy Wales este cel care a fondat Wikipedia și a venit cu o nouă idee. În cazul unor căutori importante și dificile, cineva să-și poată să-și pună termenii și alte persoane undeva în lume să facă căutarea pentru el folosind diverse motoare și selectând cu o minte umană care documente sunt realmente importante pentru un anumit subiect. Deci, un motor de cercetare care se bazează pe către o comunitate open source. Ce părere ai de așa ceva? Crezi că are vreo șansă de succes pe viitor? Andrei, să înțeleg eu bine că tu, că tu ai aici un motor de căutare uman în uh, niște indivizi pe undeva prin India, prin China, care se apucă și caută ei locul tău? Da, un motor de căutare uman și benevol. Și cât o... de repede merge? Dacă eu acum vreau să caut uh, trei cuvinte, cât trebuie să aștept după chinezia să-mi răspundă? De ce plăci? Majoritatea celor care contribuie la Wikipedia sunt din țările eu, europene și din Statele Unite. Și răspunsul e nu știu. Tot, deci totul este în faza de idei. Vreau mai să discutăm despre idei. Deci pentru lucruri importante, care probabil că sunt foarte importante pentru mine și pe care pot să le aștept o zi sau două, mi s-ar părea o idee foarte interesantă. Pentru lucruri obișnuite, la genul ce rețeta de mâncare să fac în seara asta, ia să dau în Wikipedia cu ce am în, o, o căutare pe internet cu ce am frigider și după aceea să scot rețeta de mâncare, la asta probabil că nu. Perfect. De, de fapt, asta era și părerea mea. Va fi proba Dacă se va ajunge vreodată, va fi o soluție nișă pentru căutările importante în care chiar nu știi unde să găsești anumite documente. Deci căutări cu privire la fața ascunsă a internetului. Știi că există deja în China o companie care face prezentări Microsoft PowerPoint pentru, pentru companie, pentru tine? Nu știam. Deci este foarte interesant, într-adevăr. Tu lucrezi la o firmă, ești manager, trebuie să-ți faci o prezentare, o prezentare business așa puternică și n-ai timp. Sau, mă rog, vrei să-ți duci la restaurant, ai și tu viața ta. Atunci le trimiți uh, chinezilor, le trimiți uh, ce fel de prezentare vrei tu să faci cu cuvinte cheie și după aia-ți bagă ei tot blablau care trebuie acolo <laughs> și o trimite înapoi. <laughs> Undeva aici, Cristi, ai atins punctul cheie al acestor căutări. De fapt, ceea ce se speră să ajungă prin acest lucru este ca acești oameni care au căutat pentru tine, pentru niște cuvinte cheie, să vină cu niște meta-cuvinte care să caracterizeze o anumită pagină de web și atunci o pagină de web să fie caracterizată prin cuvinte cheie stabilite de către un utilizator uman, ceea ce va reflecta mai clar valoarea paginii. Dacă luați un statistician și îl puneți cu capul într-un șemineu aprins și cu picioarele în gheață, în medie se va simți foarte bine. <laughs> și dacă îmi permit, pentru ca să avem și o excepție săptămâna asta, să fac o a doua glumă despre statisticieni, statistica este într-un fel ca un bikini, adică te lasă să vezi aproape tot din ceea ce ai vrea să vezi, dar ceea ce nu reușești să vezi rămâne esențial. <laughs> <laughs> oh, <ale>. <laughs> <laughs> și acum, pe la o discuție interactivă între Cristi și Gabi despre cum arată procesele de memorie în muște. Păi atunci să începem. Câteodată când cineva e supărat pe noi ne spune, mă, ai creierul cât al unei muște. De cele mai multe ori încercăm să nu luăm afirmația de mai sus ca pe o înjurătură. De azi înainte însă, sigur vom lua afirmația, mai sus, afirmația de mai sus ca pe un compliment, căci vom realiza cât de eficient este creierul unei muște. Căci, dacă creierul uman are mii de miliarde de neuroni, creierul unei muște, în acest caz drosofila, are numai vreo sută de mii. Iar ceea ce încearcă să ne convingă cercetătorul Van Swinderen de la Universitatea John Hopkins din Statele Unite este că acești neuroni ai muștei sunt îndeajuns ca musca să aibă memorie selectivă. Musca utilizează deci acești neuroni foarte eficient. Pentru a-și dovedi teoria, Van Swinderen a imobilizat la început o muscă, căreia i-a tăiat scalpul și a introdus două electrozi în creier. O să-l intervievezi imediat pe Gabi cum se face asta, dar mai întâi să termin miștirea. Cei doi electrozi au măsurat apoi potențialele electrice din creier, sub o formă asemănătoare electroencefalogramei. Semnalele au fost apoi analizate în banda de frecvență 20-30 de herți, unde apar răspunsurile creierului la stimuli vizuali. La început, musca a fost trecută printr-un proces de învățare, în care i-au fost prezentate imagini noi, cu forme diferite, ca pătrate sau cruci. La prezentarea unei, noi, unei forme noi, creierul muște de da semne electrice, semn că învăța noua formă. Apoi însă, dacă aceeași formă era prezentată mai târziu, într-un șir deja prezentat mai devreme, semnalele electrice nu mai apăreau. Sau, să spunem așa, semnalele electrice noi nu mai apăreau, semn că musca a recunoscut că forma era veche și nu mai era interesată de ea. În plus, Van Swinderen a arătat că, în, că aceste procese de memorie, de scurtă durată, sunt legate de prezența anumitor gene care controlează procesul de memorie. Ceea ce mi se pare interesant este, în primul rând, că procesul de atenție către lucruri noi pare să fie unul automat. Este știu că omul procesează imaginile vizuale în așa fel încât reacționăm în special la diferențele care apar în tip în aceeași imagine. De aceea ne uităm la televizor, nu, și nu la peretele din jurul lui. Acum avem și justificare pentru timpul pierdut în fața televizorului. Dar s-ar putea ca întreaga noastră curiozitate, cea care în fune dă caracterul de ființe căutătoare de noutate, să nu fie decât un proces automatic, ca în cazul muștii, care are poate prea puțin de a face cu ceea ce noi am numit voință proprie și mai mult cu genele care ne încodează. În plus, așa cum subliniază și Van Swinderen, Muștele își folosesc foarte eficient neuronii, în așa fel încât să îndeplinească acele sarcini care sunt vitale supraviețuirii, cum este cazul memoriei selective, să îndeplinească aceste sarcini foarte bine. Cu alte cuvinte, mediul înconjurător este cel care determină ce sarcini trebuie îndeplinite de creier, iar creierul pune la dispoziție numai neuronii pe care îi are. Organizarea neuronilor devine atunci mai puțin relevantă, atâta timp cât sarcina poate fi efectuată pentru ca organismul să supraviețuiască. Și acum, Gabi, sunt curios, tu ai doctora pe muște, cum zice Iulia. Deci, uh, Gabi, ai măsurat muște în felul ăsta? Da. Le-ai dea uh, capul? Da, vreme de patru ani. leu. <laughs> nu te a fost milă de ele? Un pic. Unde și nouă, practică, ce faci? Păi, se ia o muscă, se fixează într-un sistem de prindere acoperit cu burete, în așa fel încât să nu se poată mișca, se expune partea din spatea capului și privind printr-un uh, microscop stereoscopic, uh, se folosește un bisturiu pentru a face o mică deschizătură în spatele capului. Mică deschizătură însemnând, de exemplu, 0,1 mm. Uh, cea mai uh, complicată parte este, de fapt, uh, a ținut bisturiu în mână și a te uita în microscop și a vedea că de fapt mâna tremură cu o amplitudine de 1-2 mm. Și pe urmă trebuie făcut un fel de a, a, exercițiu aproape de yoga și trebuie privită mâna până când oscilațiile se reduc la a, sub o de milimetru. Și atunci practic poți să spui că te ești un chirurg al muștelor? Da. Aș putea chiar să și să spun că sunt un neurochirurg al muștelor. Da, sună mai frumos. Și a face acea mică deschizătură în spate, e doar în spatele capului muștelor e doar începutul. Și ce poți să pui acolo în creier, în afară de electrozi, cum am aflat astăzi? Mai mulți electrozi. Poți să pui 10 electrozi? S-ar putea, numai că trebuie, trebuie plănuit bine din timp. Ideea este că în sistemul vizual, de exemplu, eu cunosc personal vreo 50 de neuroni diferiți care răspund la diferite feluri de mișcări. Identificarea neuronilor e simplă. Se introduce electrodul în, în creierul muștei, aproximativ în locul știut, și apoi se, se mișcă o mână sau un obiect în fața muștei într-un anumit fel. Și semnalele luate de către electrod se pun frumos pe, pe un difuzor și se aude imediat Urechea umană detectează imediat despre ce fel de neuroni este vorba, după un pic de antrenament. Neuronii de la, de la muscă sunt mai mari decât neuronii umani? Au cam aceleași dimensiuni? Bună întrebare! N-aș putea să răspund exact, însă știu că există neuroni în corpul uman care au uh, uh, axoni lungi de un, un metru. Deci, probabil. Vorbind. De, uh, Probabil că sunt cam de aceleași dimensiuni. Pun și acum, ce A, crezi aprox tu? Aproximând, aș zice că sunt mai mici în musca. Acum, tu, tu crezi că, într-adevăr, musca vede? Deci, tu, dacă te uiți la semnalele electrice, ești acord că pe semnalele electrice vezi ceea ce vede musca? Gar garantat. Garantat? Ai făcut experimente de genul ăsta? Da, deci depinde despre care nivel în, în, în cortexul vizual al, al muștei ne referim. Însă... În primele nivele se poate reconstrui exact ce se întâmplă în, în neuron. Neuronii sunt niște uh, primii neuroni din cortexul vizual al muștei, sunt un fel de filtre non-liniare, care comprimă foarte mult intens intensitățile puternice și amplifică foarte frumos uh, intensitățile slabe. Pentru spus foarte simplu, pentru văzut bine în zonele întunecate, care probabil sunt mai periculoase. Deci, ești de acord că musca respectivă a văzut uh, cruci sau cercuri sau pătrate ce i a arătat uh, olandezul? Sunt de acord că musca ar vedea și E egal M ce pătrat, dacă i s-ar pune pe ecran. Bun, și acum referitor la experimentele de astăzi. Ești de acord că musca respectivă avea și memoria selectivă, adică ești de acord cu concluziile articolului? Uh, înainte de a sări la concluzie, aș vrea să fac o precizare. Nu sunt de acord că musca știe să discearnă pattern diferite. Deci, uh, noi am putea să arătăm muștei absolut orice, dar am dubii puternice că musca poate să identifice niște pattern și să le recunoască. Păi cum, cum așa? Ca zice că măcar musca trebuie ca să-și identifice musculițul ei, iubitul ei. A trebuit să identifice măcar copacul ca să nu intre în el. Uh, nu trebuie să-l identifice pentru că frumusețea este că Neuronii care detectează mișcarea Sunt cuplați direct cu Neuronii care dirijează Mișcarea aripilor, de exemplu Deci simpla apropiere brusca A unui obiect va face musca Să vireze brusc și inconștient Pur și simplu mecanic Și Par... să evite obiectul Am înțeles, deci tu aici Ești mai adânc puțin, tu vrei să spui că mușca nu este Conștientă de ceea ce vede Exact, vreau să spun că există legături directe Are reflexe automate Exact Aș putea compara situația cu reflexele umane. Dacă te arzi la mână, nu apuci să conștientizezi faptul că te arzi la mână și mâna este deja retrasă. Da, da. Ai perfectă dreptate aici. Deci asta nu ești de acord cu ei. Nu. Da, Te-ai uitat, te uitat la articol, ai văzut rezultatele și ai văzut că erau semnale electrice diferite atunci când urmau patternuri diferite? M-am uitat la articol, să spun sincer, am avut probleme mari în a identifica ce, anume, ce fel de experimente au fost făcute și ce fel de măsurători au fost făcute. Articolul a fost foarte convenient, foarte convenabil scris, scris aș spune, și pot să zic că sunt total neconvins de concluzii, de legătura între concluzii și experimente. Dar, în general, acum că ai lucrat atât de, mult de, atât de mult cu muștele, ești impresionat de muște? Sunt, într-adevăr, ele foarte inteligente referitor la numărul de neuroni pe care îl au? Referitor la numărul de neuroni pe care îl au, da. sunt extrem de eficiente. Despre inteligență, aș avea dubii. <laughs> aș spune că funcționează pe pilot automat, însă pilotul automat este uh, uh, ajustat extrem de bine. Bine, atunci. Aș vrea să întreb la sfârșit așa, o întrebare mai mult personală. povestește ceva interesant care, care a internit tu în experimentele tale. Ceva care s-a întâmplat, ceva neobișnuit, ceva surprinzător. Aș spune că cea mai interesantă parte este uh, atunci când musca este fixată da. în, uh, în uh, practic, eu o mică menghină, nu se mai poate mișca, nu mai poate face nimic dar dacă stai și privești uh, uh, musca la un moment dat începe să se plictisească, probabil <laughs> o și, că plânge, sau ce? Nu, uh, mai frumos uh, își generează o picătură de apă cu zahăr pe, pe care o, o ține în vârful trompe și o, o, o regurgitează și o mănâncă în continuu se pare că îi place la nebunie zahărul e ca și cum ar ca guma zice, voi ce facem omul ăla acolo? <laughs> Da, ceea ce mă face uneori să mă întreb uh, dacă muștele au suflet sau nu. Probabil că nu au probabile probabil doar o uh, Așa, reac până reacție. Acu până acum tocmai n a explicat că probabil că nu au. Și acum stai și te gândești, ești încându-vi. Nu, voiam să contrazic uh, rezultatele experimentului. <laughs> doar atâta. Aș putea să spun, uh, se poate interpreta și altfel. Muștei îi place dulcele. Musca are o un depozit de zahăr și apă pe care îl regurgitează și îl savurează, oricând are ocazia sau probabil oricând nu poate face nimic mai bun. Bun, atunci. Într-un într fel ceea ce spui tu e că musca are o plăcere automată. E un fel de reflex al plăcerii. Noi nu. Noi avem o plăcere inteligentă. Noi suntem moștient de plăcere. A, aș lăsa partea a doua, vă dacă ar fi să vă privesc de undeva de sus discuția de voastră despre nuște, sugestia mea în continuare rămâne. Fiți critici și nu credeți tot ceea ce știți. Da, mulțumesc, Ne vedem atunci săptămâna viitoare, nu știm că e Paștele. Dacă nu peste, peste două săptămâni ne vedem nu sigur. Să le spunem la revedere celor care au ascultat astăzi emisiunea. Gabi, zici tu la revedere! La revedere! La revedere! Andrei și Cristi, vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, știință.info Și nu uitați că dacă vreți să adăugați comentarii referitoare la emisiunea de astăzi, puteți face pe forumul site-ului nostru unde puteți adăuga și sugestii pentru emisiunile viitoare. De aici din Olanda vă urăm o săptămână Sămână plăcută! plăcută.